Jó estét kívánok! Önök a Klubrádió zenés irodalmi műsorának mikrofonjánál Szegő Jánost hallják. Ebben az adásban, mint már megszokhatták, hétről hétre egy költőt vagy egy írót mutatunk be, aki felolvassa a megjelenés előtt álló szövegeit, és magával hozza azokat a zenéket is, amelyek élete vagy pályája szempontjából meghatározóak a számára. A mai vendégünk a Kortárs Magyar Költészet egyik kiemelkedő különleges alkotója, Szív Ferenc költő. Szervusz Feri köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Szervusz én köszönöm meghívást. Köszöntelek! A Kérektorony című könyvedben szerepel a következő mondat: Nem akarok emlékezni. Ez nyilván egy fiktív műnek egy mondata, mégis felveti a kérdést, hogy mennyire lehet akarni vagy nem akarni az emlékezést. Hát ö, természetesen lehet ö, akarni. Ö, ö, én akkor azért nem, nem akartam valószínűleg emlékezni, mert uh, belesodróttam volna valami olyasmibe, ami a, amiből nem kerültem volna ki túlságosan jól. Hanem uh, <kül> uh, akartam hagyni a, a, a dolgokat úgy, ahogy vannak, és így abban az állapotában őket valahogy leírni, vagy megfogalmazni, vagy rögzíteni. Mert mintha az emlékezetnárad egyszerre lenne vizuális is, meg abstrakt is, és ez a két dolog összeérne a költészetedben. Igen, tehát emlékezni is, meg, meg nem is. Tehát hogy, hogy lehet ezt így megcsinálni, ezt a mutatványt, így zsonglőrködni a, a, az emlékekkel, meg a, a felejtéssel, vagy az el, elfolytással, mert hogy valahogy, valahogy ezeket így formálni kell. Tehát egyrészt fölidézni, másrészt elfolytani, egyiket kidomborítani, a másikat így elkenni. Tehát valamit ezekkel csinálni kell. És hát ugye ez a kérdés, hogy ebből aztán mi lesz. És a gyerekkorhoz való viszonyod az változott idővel, mondjuk különösen annak fényében, hogy gyerekeid vannak viszonylag még kicsik, de minden esetre. Vagy ez egy ilyen rögzített, statikus valami, ami te életed számára a saját gyerekkorodnak a közvetlensége, vagy közvetettsége? Nem, hát ez nyilván, nyilván változott, tehát így, ahogy egyre öregebb leszek, egyre fontosabb lesz valamiért a gyerekkor. Hajlamos vagyok ott keresni azokat a dolgokat, a... Amik, amik, amik, hát így, amik valamit így okoztak, vagy ami, ami, aminek a következménye vagyok, de ez lehet, hogy inkább ilyen hárítás tehát. valami valamivel szemben, vagy valami helyet csinálni ezt voltak éppen? Igen, Hamarosan innen folytatjuk a beszélgetést, most azonban meghallgatjuk a következő verset, amelyet hoztál a műsorba. Ez a belső sarok, nem bocsánat elnézést, a keserű idő lesz, és utána pedig meghallgatjuk az első zenes számot is. Keserű idő. Ez a Halas István sorozatnak a része lesz, ha lesz, egy, lesz ilyen sorozat. A romlás keserő idejében nőttem bele hirtelen egy engedékeny felismeréssel, és magamban aztán én is növesztettem, hízlaltam tovább, de csak rám kellett nézni, tudták, úgy bíztattak, sajnáltak előre. Nem volt akkora kis ház, hogy csak nekem lett volna egyedül, ne lássam, ahogy a többiek csak laknak másokért, és hozzá egy kert, saját felhő, gyümölcsös ág, beszéddel semmit se akarni. Ahol kitűztem volna az ászlót, ez az első hely és az utolsó, nem cserélek senkivel, se kezet, lábat, se gondolatban mindent, ellenség vagyok, úgy találjanak itt rám. Ha álmában már mindenki meghalt, és az ébrenlét őrült kutatás, hogy milyen élet volna még mindegy, szorra meddig, csak többfelé is ki jutni belőle. A belső közlés mai adásában Szíferenc költővel folytatjuk a beszélgetést. Az előbb a Ha Nem zenekar gyöngyös Patai című dalát hallottuk, amelynek a szövegét Esztor Piazzol a zenéjére Parti Nagy Lajos írta. Majd fogunk beszélni arról is, hogy miért ezeket a zenéket hoztad magaddal az adásba, amiket majd hallani fogunk, de azonban még a gyerekkornás, a gyerekségnél maradva a meseregényeidre lennék egy kicsit kíváncsi, hogy két nagyon klassz meseregényt is írtál. Ezek mennyire vannak közvetlen kapcsolatban, az azzal, hogy gyerekeid vannak, vagy a saját gyerekkorhoz való viszonyoddal, vagy egyáltalán ez a műfaj téged, amikor írtad, akkor mi volt az, ami ebben izgatott? Még hozzáteszek egy kérdést, gyerekkorodban mennyire szeretted a meséket, te magad például? Ö, szerettem a meséket, bár már nem nagyon emlékszem a, a mese részére a dolognak, mert aztán ö, ifjúsági könyvek és... Ö, Ilyenek következtek, de a, az első ilyen gyerekkönyv, amit írtam, az, az hát ugye részben az, hogy ilyet én is tudok, mert sokat olvastam fel a fiamnak annak idején. Másrészt egy ilyen pánik reakció. Volt, mert uh, akkor éppen att attól féltem, hogy a fiam az elfelejt magyarul, uh, mert külföldön uh, uh, voltunk, vagy éltünk éppen is, és uh, uh, gondoltam, hogy akkor uh, én ennyit tudok tenni a a az ügy érdekében, hogy, hogy egy uh, könyvet uh, írok, és egy kicsit így ellenében, hogy ellene a, a a hollywoodi mese dramaturgiának, tehát, hogy ne, ne kelljen a világot megmenteni, és ne jöjjön valami iszonyú, szörnyű, gonosz, hanem, hanem hát legyen egy kicsit kö, könnyebb az egész, és viccesebb, meg <kül> legyen olyan olyan az egész, hogy én is élvezzem, vagy éppen az, aki esetleg fölolvas a gyerekének, az is találjon benne valami érdekeset. Most ezt olyan hollywoodi forgatókönyv, de szeretnék a ifjúkor után az egyetemre kanyarodni. a Szegeden jártál egyetemre egy olyan különleges korszakban, amikor ott folyóiratot alapítottatok, és kialakultott egy irodalmi közösség. hogy ez tényleg annyira fontos volt a során, most így visszatekintve, vagy ez egy kicsit így felnagyítódik óhatatlan, hogyha különböző emberek egyszerre vannak egy helyen? Hát ez abszolút fontos volt, nyilván hát a, a, az egyetemi évek, meg az a, az a környezet, meg életkor, meg stb. A társaság, az, az nagyon fontos, és én is ma is úgy gondolom, hogy az nekem nagyon fontos volt, többekkel a... a, a akkor kialakult barátság, meg, meg egy, ilyen, egy ilyen tájékozódás, tehát irodalmi tájékozódás, vagy hogy mit, mit lehet csinálni egy olyan helyzetben. Tehát ez, ez, ez jó volt. Mert, mert neked mondjuk a lírádra hogy meglehetősen izolált líra, de szerintem ahhoz képest viszont nagyon sok kapcsolódás van benne más költőkhöz, más szövegekhez. Tehát itt is van egy ilyen kis kettőség talán, hogy egyrészt egy zárt költészet, másrészt pedig sokszor vannak akár képi, szövegközi utalások más költőkre, tehát egyáltalán nem arról van szó, hogy egy elszigetelt pasas lennie. Nem tudom mennyire izolált, mert én mindenáron uh, igyekszem figyelni a külvilágra, tehát uh, um, amit látok így mindenhol, az, az nekem nagyon fontos, és próbálom beemelni a, a versekbe, tehát uh, um, Ennyiben nem izolált, ennyiben lehet, hogy izolált, hogy, hogy hát nyilván van egy ilyen probléma, halmaz, ami így mindig át, át van forgatva, és akkor az, az áll a pontba, De <tosz> Mondom, hát igyekszem azért uh -huh. figyelni. Talán a belső sarok címről juthatott eszembe ez az izoláltság, meg ez a nyitottság, így egyszerre magát a belső sarkot képezve, elképzelve, ugyanis ez a következő versednek a címe, amelyet felolvasol, utána pedig a kontrollcsoport Nem én vagyok című számát fogjuk hallani. Belső sarok, ez egy festmény alapján készült, nincs Erzsébet sárga szoba. A másik ember helyett mi volna, és azt elképzelni, miből lehetne, ha nem fordulhatok el semmitől, nappal is, mintha sötétségben akarnék látni. Mi volna, ami ugyanúgy közeledni és távolodni tud, ahányszor meghajlik bennem az idő a nehezen mérhető könnyűség alatt, közös távolságunk lenne szobákkal, Azokat nem is használnánk másra, nem is lenne bennük semmi, csak fény, félhomály, sötétség. És a végén rám mutatna, egy belső sarokban állnék, nem lehetne tévedés, olyan biztosan mutatna rám, mint egy régi árnyék. Everybody up with what for A Klubradió belső közödés című műsorának mai adásában Szíferenc Ferenc költővel folytatjuk a beszélgetést, a mikrofonnál pedig Szegő Jánost hallják, az előbb márdos Delkági éneket és a zenékről majd az adás vége felé fogunk beszélgetni. Most azonban térjünk vissza, ahol abba hagytuk a csapatnál, és a csapatról pedig a futball jutott az eszembe, amit régen nagyon szenvedélyesen űztél. A foci mit jelentett neked régen, és mit jelent most? Akár a nézői viszonyulásod, akár a játékosi viszonyulásod. Hát én, én, én tulajdonképpen egész életemben fociztam így baráti társaságban, tehát már gyerekkoromban is, és és aztán Pestre kerülve érdekes módon egy, egy gyerekkori barátom révén folyt Folytatódott a, ez a baráti foci. De ez. Hát. 74-ben volt azt hiszem a, a Németországi világbajnokság, ahol én személyes hollandia drukkár, voltam, és nekem akkor iszonyú csapás volt, hogy, hogy egy nullás vezetés után kikapott Hollandia Németországtól 2-1-re. Én azt ö, a mai napig nem tudtam feldolgozni, ö tehát ha, ha, ha német csapat játszik valakivel, akkor nem, egyszerűen nem tudok fizikailag, nem tudok a német csapatnak drukolni, De egyébként de azt, német végeztél, és mondjuk igen ez, tán, furcsa, meg... igen, ez furcsa, hogy, hogy német szakot végeztem, és szoktam fordítani németből, de, de nem, nem tettek róla, tehát ez, ez egy ilyen zsigeri. De így... Ezen túl én, én így szeretném így korlátozni, tehát soha nem, nem beszéltem erről, soha nem írtam erről. Ez, hogy mondjam, ez, ez magánügy, és szeretném, hogyha Köszönöm az is maradna, még hogyha. Tehát a továbbiakban is, ha, ha, ha még tudok játszani. Milyen poszton játszol egyébként? Hát főleg hátvéd, hátvéd szoktam lenni. És még más ilyen nagy futball traumák, vagy futball dátumok is így beégtek a retinátba, vagy ezt a NSZKVB-t, ezt nem Nem, nem ez, az, ez az egy van. Az összes többi az ehhez képest mellékes dolog, tehát még, még a irapvató, hogy hívják sem okozott olyan nagy megrázkódtatást. Akkor most a Most Nincs időcímű versedet fogom megkérni, hogy olvast föl, és utána pedig a csókolom ennek az ütközet után című dala jön, valahogy minden idig mindenhez itt a konferálásoknál, be nem bugyogok, kell ér, de ennek, de akkor most hallgassuk meg, a ha most nincs időt. Ez csak egy részlet lesz, egy olyan versből, amit Érmezei Zoltán egy, egy fiatalon meghalt képzőművész ürügyén írtam. Lesöpröm a földet a lábujjaimról egy hosszú ecsettel, ilyen furcsa festőművészet, vagy könnyű szobrászat, de tudok egy csenevész fához is tartozni olyan cáfolhatatlan logikával, hogy senki ne emlegesse fel, még tréfából se azok közül, akik beállnak mögém a sorba a szenet Gyakran kell várakozni, szinte minden ügyben, Főleg a le is mérik hozzá az embert egy furfangos szerkezettel, amely különböző karokkal és súlyokkal a holt hatását is képes kiegyenlíteni. Én várakozás közben újra játszom a történelem híres csatáit, és mindig elveszítem őket, mert mondják, hogy a vereségből többet lehet tanulni. Jó, de akkor tovább kellene haladni egy gondolattal, és arról valamit kitalálni, hogy mi volt akkor, mielőtt még kitűzték volna a csíkos jelzőkarókat, és körben az ágakra kötözték volna az olajba áztatott rongyokat. Micsoda irdatlan hullámzás dobálta akkor egymásra a hosszú sorokban leállított traktorokat a vidámpark területén, de úgy, hogy egyetlen nagy roncshalmaz lett belőlük, az óriáskereknél is nagyobb, és hogyan jöttek le onnan valamikor, amikor senki sem figyelt az elvadult házi állatok. Egyszer csak kihúnyt a fény, Son és süketen lefelé zuhantam én. Elvesztem, elvesztem, nem maradt semmi esély. Köszéve már, hogy oda lett minden remény. Sok is A belső közlés mai adásában Szíj -Sz -Szí folytatjuk a beszélgetést, az előbb a Csókolom Együttes ütközet után című számát hallottuk, és most térjünk rá egy másik számodra fontos aspektusra, mondjuk, hogy ez pedig a fényképezés, illetve a fotók és a versek összefüggésére különleges fényképeket szoktál készíteni. beavatnál minket ennek a technikájába és az azon túli titkába, hogy mi az, ami számodra a fényképezésben fontos? És hogy készülnek ezek a képek? Mi ez a technika? A rádióban fényképekről beszélni különösen jó. Hát um, annak idején, a, a, amikor a napali házat csináltuk, többek között a Eperesi Ágival, aki fotóművész és könyvtervező. Az ő útmutatása alapján újra feltaláltam a fényképészetet. Tehát, hogy hogyan lehet kamera nélkül fényképet csinálni, csak egy dobozzal, ami, ami van egy luk, és a dobozban van, ugye van egy fotóérzékeny papír és akkor azon keletkezik egy hát elég kezdetleges minőségű kép, de engem ez így izgatott, hogy hogy így beavatkozás nélkül hogyan jön létre valami. Na. Aztán valamit lehet kezdeni, tehát lehet másolni, és tehát ott, akkor ott van egy kép. Úgyhogy ezt próbáltam csinálni, de hát ezek ilyen kísérletek vagy próbálkozások, és, és tehát mindig valami mindig hibázott, sose sikerült. Tökéletes, vagy viszonylag, viszonylag jó képet csinálnom. Mindig újra kell kezdenem, és. A... Vagy, vagy elfogadni azt, hogy az hibás, és akkor az. És hogy nem lehet újrakezdeni? Így, ja, és hogy nem lehet kezdeni, mert közben elment a fény, vagy ö, És kell menni. Mennyire ilyenkor a fényképezés közben, egyfajta flanőrként is el tudlak képzelni, nyilván a verseid világát is idevetítve, hogy mintha járnád a várost, és különböző helyeket ö, lokalizálnál benne, vagy tennél saját odévá. Hát nem, nem igazából nem flanőr lennék, sajnos a Sajnos, hogy az, az, azt kell csinálnom, hogy, hogy járom a várost, vagy elmegyek valóba, és aztán uh, haza. Nem azt kellene csinálni egy, egy ilyen lyukkamerával, hanem ott lenni sokáig valahol, és nézni, hogy, hogy mi az az egy dolog, amit, amit érdemes ezzel a módszerrel uh, lefényképezni. De ez ugye sokáig kellene nézni azt a <kül> dolgot, vagy megtalálni azt, a, azt az egyetlen dolgot, amit érdemes lenne lefényképezni. Mintha viszont ez az előhívás, mint metafora, az a lirádra is vonatkozhatna, hogy ott is van egy ilyen speciális kamra, ahonnan mintha előjönnének ezek a versek. Úgyhogy most erre a műhelyre lennék egy kicsit kíváncsi, hogy a szívers hogyan születik, hogyha ezt egyáltalán jó igének használhatjuk, ezt a születést, és hogy azzal a hallgatással, ami valahogy úgy körülvesztéged, az mennyire függ össze a versírással? Tehát mennyire születnek a csendből a versek? Hát nézd, annak idején még valamikor a 70-es vagy 80-as években egyszer megláttam Juhász Ferencet a televízióban, és azt mondta, hogy hát uh, annyit hangoskodnak így a versek körül, uh, költők, meg szavalók, mert nem tudom, oda pedig a vers az, az a csöndnek a nem tudom, valami ilyesmit mondott, hogy a csönd és a csöndből születik, vagy valami ilyesmit mondott, uh -huh. és akkor ez bennem így nagyon uh, megmaradt, és szerintem de ez nem is kell sok mindent ö, ö, hozzátenni, hát ö, jó, van, van olyan, hogy valaki valaki a, a, a, a környezeti zajokból, beszédből, meg intertextualitás, mit tudom én, tehát van, elképzelhető ö, ilyen is, de de nem tudom, szerintem a, a, ahhoz, hogy, hogy, hogy egy jó, tehát hogy a, a, az egésznek a alap ötlete az jó legyen, a, a, ahhoz kell, kell azért csend. Akkor most megkérnélek, hogy hívjuk elő a következő verset, az pedig a park futó kislányal, utána pedig egy újabb választott zenével folytatjuk szép a műsort. Ez pedig egy Szűcs Attila festményhez kapcsolódik, és szintén a, a versnek csak egy részletét olvasom. A gyerekek ki tudja, hová futnak, vagy menekülnek képzelt félelemmel, hogy a félelmet megmutassák, úgy legyen valódi a testük egy eldugott szegletében, vagy gondolatban egy kis időre, a futás közepetáján, és akkor az eleje, vége, játék, érthetetlen játék gondolat, ellenkező jelek, amiket csak együtt futva lehetne megfejteni, de milyen bizonytalan létezés az, hogy bármikor futni kell, és nincs előre kijelölt visszafordulási oszlop, karó vagy kerítés, a környezet elmosódik, minden pontja képtelen ellipszisek gyújtópontja lesz. Akkor az is hogyan segítene, amit ránk hagytak, de nem szóltak felőle, mert azt gondolták, majd úgyis belenövünk, de miben nőttünk bele elfogadni mindent, a körülménye kibát hibába oltó véletlenét, a legközelebbi szükség furcsa pótlékait, a hálóba fogott hatalmasok legkisebb akaratát, mindent a magunk javára. És lett volna legalább menekülni, vagy közel egy sokkal elevenebbhez, idejében visszariadni attól, ami csak van, és helyette mást. A belső közlés mai adásának utolsó beszélgető blokkjába vágunk bele szíferenc Ferenc költővel. Az imént a Sziámei Együttes, az Isten álljon meg című számát hallottuk, melyet Záhonyi, Enő éne, Záhonyi Enikő énekelt, és mindjárt rátérünk a zenékre is. Azonban előtte még egy kérdés, ami a regénnyel függne össze, következő könyved regény lesz. Mi a regényírói módszert tanod a költészethez képest is? Hogy prózát? Nyugodtan mondhatom, hogy nincs regényírói módszertanom. Ez, ez a regény, ez ilyen nagy szünetekkel készült sok-sok éve, és emiatt is szerintem lehet mondani, hogy nincs nincs A, a de lehet, hogy terve sem volt, vagy sincs ennek a szövegnek van egy, egy, egy alak, meg van egy körülötte, egy, egy világ, és akkor csak annyit képzeltem el, hogy, hogy ez az alak, ez hogyan, milyen szöveggel próbál ezzel a világgal boldogulni, ami körülötte van. Tehát euh, részben euh, uralni, részben pedig megúszni. És akkor most én fel azt a már régóta lebegtetett kérdést, hogy miért ezeket a zenéket hoztad a műsorba? Ha jól tudom, személyes okok is vannak, az eddig elhangzottakon kívül még a Budafog Band és a muzikás együttes dalát fogjuk hallani. Tehát mi, mi alapján jött ez a paletta létre? Hát személyes okok is vannak valóban, hogy a barátaim, mondhatnám, vagy remélem mondhatom, a barátaimról van szó, akik, akik mind az életem egy bizonyos pontján valamilyen baráti emberi segítséget nyújtottak nekem személyesen is, és ö, ö, ezt pr próbálom így meg, meg, megköszönni nekik. Másrészt meg ö, ö, ú, tehát úgy is segítenek, hogy szép, szép zenét csinálnak. És akkor még két számot meg is hallgatunk, előtte azonban meghallgatunk még tőled egy felolvasást. Abban a az első részét a részletnek. Ez, ez egy Veszelszky festmény, veszelszki Béla festmény alapján készült. Elindulok. Ne kérdezzék tőlem hová. Felveszem a cipőmet, megkötöm a cipőfüzőt, annak meg kell nyálazni, meg kell sodorni a végét, hogy át tudjam dugni a lyukon. Mennyi mindenre kell gondolni. Kikeféjem el a kabátom, vagy nekem úgy is jó, néhány pi pihével, vagy macskaszőrvel, mindent sorba kell rakni logikusan, takarékosan, hiánytalanul. És a legvégén, már majdnem az utcán, már nyitnám a kaput a hatalmas kulcssal, mert a kaput zárni kell, ez egy olyan környék, úgy döntök, hogy nem megyek sehová. Visszahív egy korábbi elhatározás. Ne történjék semmi jóvá tehetetlen. Akkor talán feltárul előttem az események középpontja. Renégünknek Szív Ferenc költőnek köszönöm szépen, hogy itt volt, köszönöm Feri. Én köszönöm a meghívást. A jövő héten Marton éva várja önöket a Petri díj dobogós helyezettjével, két fiatal költővel, pár nappal a diát adó előtt, mielőtt végleg elköszönünk, még egy zenét meghallgatunk, Szív Ferenc választását a Muzsikás együttes dalát. Én most addig is búcsúzom a szerkesztő Pályi Márk és a technikus Burger Lajos nevében is megköszönöm figyelmüket, további szép estét kívánok! A műsorvezetőt Szegő János hallották. Közlés. Tal és szöveg első kézből. A szerkesztő Páimárk belső közlés.